Каблак засміявся і поплескав себе по порожніх кишенях. Як бачите, не ношу. Дівчина смішно випнула губи. А якщо затримувати злочинця? Він же не захоче, щоб його заарештовували, правда? Надивилися фільмів про буркотів за відділом і знову взявся за гранат. Він висмоктував його з таким апетитом, а гранат був такий великий, свіжий і червоний, що в хаблака рот сповнився слиною, він проковтнув її і несхвально зиркнув на завідуючого. Але той відповів такою доброзичливою посмішкою, що неприязні Хаблака, вмить зникла, цей чоловік буквально випромінював добросердя. Либо дівчата користувалися з цього і не дуже слухалися свого начальства, бо не звернули на його репліку жодної уваги. Чорнявка навіть осудливо махнула рукою, для чого, мовляв, втручатися не в свої справи, і запитала. «Ви не чули? Кажуть, цей бідний археолог захворів? Не дивно так перенервуватися з цією чашею?» Хаблак згадав кремезну фігуру Хоролевського, його великі мозелясті руки і заспокоїв. «Нічого з ним не станеться!» «Грозява!» – подірвався от граната завідуючі. Капітан схвально кивнув. Так, елементи нехлюйства в поведінці Хоралейського таки були. «Тепер до вас запитання, товариші». Хаблак перевів розмову у ділове русло. «Чи не бачив хтось із вас?» «Випадково звідси підійшов до вікна. Білу Волгу. Он там, поблизу боскових кущів». «Ні», – відповіла чернявка впевнено, – та її сусідка, дівчина з високою кучмою каштанового волосся, мигдалевидними японськими очима, нараз підвелася, визернула на двір і запитала. «Біля рогу будинку?» «Он там», – вказав капітан пальцем на асфальтовану доріжку за сальвіями. «Чи може трохи ближче?» «Бачила», – ствердила дівчина. «Біла волга, 24-та». На тому тижні а востанє, зовсім недавно, хаблак подивився на неї з надією. Номер запам'ятали? Дівчина знизала плечима. Для чого мені? Буває, що не нароком. Сімка. Дівчина потерла скроні твердо. ствердила. Так, сімка. Номер починається з сімки, а далі не знає. Сімка для мене щаслива цифра. Я й помітила її. А хтось із видавничих працівників підходив до Волги? Так наша ж машина тут не стоїть. З того боку, на вулиці. Але ж біла Волга приїжджала за кимось, втрутився завідувачий. Може, приїздив хтось завторів, заперечила дівчина. Так, кивнув Хаблак, то виходить не бачили. Ні, шкода. Хаблак попрямував до директорського кабінету. Знав, що Миколи Семеновича викликали до начальства і вирішив скористатися його телефоном. Подзвонив Каштанову, доповів про хід розслідування і попросив доручити автоінспекції скласти список білих полг, номерний знак яких починався з сімки. Вийшов до приймальні. Секретарка обернулася до нього від друкарської машинки, капітан заспокійливо посміхнувся їй, і дівчина знову заглибилася в папери. Хаблак роздивився довкола. Звичайна приймальня не дуже великої установи. Навпроти директорових двері до кабінету головного редактора, шафа, стіл секретарки, столик з дукарською машинкою, кілька стільців, у кутку м'який фотель. Хаблак довго дивився на нього, потім сів, поклавши руки на бильця. Двері директорового кабінету були розчинені, метрів за пять шість від них попрямі стояв стіл, на якому позавчора Хорелевський розкладав свої знахідки. Хаблак повільно вернувся до кабінету, обігнув приставний столик, взяв попільничку з грубого скла. Хотів кинути на фотель, та до приймальної зайшли головний редактор – і завідаючий тех відділом. Головний здивовано зиркнув на капітана, а завідаючий, злякано відсохнувся, бо цим хабрак і справді мав намір кинути в них важку попільницю. Капітан опустив її на стіл, посніхнувся ніяково. Ми з Аркадієм Семеновичем завадили вам? запитав не без іронії головний. Був він маленький на зріст, і взагалі якийсь тиндітний але тримався суворо, випинав груди і ходив з піднятою головою.